Aici este preotul Valeriu aducând cu multă bucurie pentru toți cei care își iubesc sufletele și viața veșnică, programul L-174. Programul acesta vă vine din partea misiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții și tratează, așa după cum cei mai mulți din ascultătorii noștri obișnuiți știu, studierea Cuvântului Lui Dumnezeu, respectiva Noului Testament, a fiecărui verset luat individual. Studiul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce, iubiți ascultători, în fața versetului 50 5, de la Luca de la capitolul 12, verset pe care vom citi de îndată ce sfârșim mai întâi episodul rezervat pentru dumneavoastră astăzi din lucrarea lui Cristina Roy intitulată Pavelică în Țara Luminii. Am aflat că preotul, Căuta să-l lămurească, să-l convingă pe Pavelică să rămână în slujba lui Juriga, justificând că aceasta e voia lui Dumnezeu cu privire la el și că prin aceasta el slujea Domnului Iisus. În momentul în care a ascultat lucrurile acestea, o simțire ciudată și solemnă cuprinse inima lui Pavelică. El a rămas o clipă tăcut cu fața ascunsă în mâini. Apoi, pe neașteptat, întorcându-se spre vechiul său stăpân, zise O, ce trist sunt!" Trist? Întrebă preotul. De ce? Da, părinte, pentru că n-am știut să-l înțeleg pe Domnul sus când mă chema și că m-am împotrivit lui să-l urmez. Măi, băiete, ai făcut și tu cum făceam noi adesea ăștia mai mari. Începem prin a ne oferi serviciile Mântuitorului și, când ne trimite ceva care nu se potrivește cu dorințele noastre, ne împotrivim și nu-l ascultăm. Uite ce ne-a spus el. Leapădă-te de tine și urmează-mă. Așadar, nu te descuraja copile, ci mai degrabă roagă-te, mărturisește-ți greșeala și el te va ierta, apoi slujește-l tot așa de credincios la mătușa Lesina ca și la mine. Fără a mai aștepta să mai spun odată, pavelică își revărsa prea plinul inimii lui Domnului Isus, făgăduindu-i cu lacrimi să-l slujească de aici înainte cu credință. Apoi se rugă și preotul, cerând ca băiatul să fie și pentru Lesina, ceea ce a fost pentru el și anume, micul copil care se conducă la Isus. Îmbrățișând apoi pe Pavelică, îi șterse lacrimile. Nu te teme de nimic," îi zise el, pentru că amândoi suntem în slujba aceluiași stăpân. Când vei veni în sat, nu uita să treci pe la mine. Acum îți dau înapoi testamentul, căci ai să ai nevoie de el. Eu am la mine întreaga Biblie și o să comand mai multe exemplare." Scoțând din buzunar Sfânta carte o sărută și o întinse micului său proprietar. «Facă domnul să fie și pentru alții ce a fost pentru mine!» zise preotul cu lacrimi în ochi. Se-ntoarse în casa pădurarului și Pavelica și l -a rămas bun de la gazdă. Ei nu erau mulțumiți de hotărârea bunicului, dar preotul i-a liniștit zicând. «Începe a cunoaște drumurile și potecile singuri. Voi ști să-mi fac singuri bările timp de trei zile!» Pădurarul a dăruit băiatului un fluier mic pentru a striga pe Dunaj și o monedă de bani nouă, iar femeia a adăugat pachetat într-un fular o mulțime de lucruri folositoare încât abia putea copilul să-și ducă bagajul. Când vei trece pe aici, vină și pe la noi de ne dă bună ziua, zise soția pădurarului, chiar dacă nu aduci nimic de cumpărat. Pavelică făgădui cu toată inima. Preotul l-a însoțit până la colibă și a vuit să vadă pe bătrân pentru a-i mulțumi. Apoi i-a dat și lui un Napoleon de aur nou. Bunicul a înțeles dragostea lui Pavelica pentru preot, văzând ce vrednic om era acesta. Putea prea bine, îi zise el, să dea băiatului două coroane fiindcă laudă așa de mult. Dar nu două, ci zece îi dăduse și alte zece pentru bătrânul spre a-l ajuta să crească pe pavelică, fiindcă bătrânul îl luase pe pavelică din dragoste pentru Dumnezeu. După plecarea preotului, juriga a deschis pachetul adus de copil de la pădurar. Ei bine, micuțule, a zis el râzând, nu degeaba ai servit tu. Dumnezeu să binecuvinteze pe această femeie care s-a gândit la noi cu atâta bunătate. Nu-i așa, bunicule? Nu ai numai matale grijă acum, vreau și eu să câștig ceva pentru a te ajuta." Desigur, copile, cu aceste zece coroane o să-mi pot cumpăra încălțăminte nouă pentru iarnă. Și cât m-am îngrijorat eu de lucrul acesta, neștiind de unde pot să iau banii trebuitori pentru cumpărătura asta. Acum, iată-i. Vai, văd acum cât este de adevărat cuvântul care zice, căutați mai întâi." Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate celelalte vă vor veni pe deasupra. E ca și cum chiar Dumnezeu a făcut să cadă din cer pentru mine banii aceștia. Acum nu vom duce lipsă de nimic în iarna care vine și tu aduci acum aici provizii pentru 15 zile. Ah, nu degeaba spune Biblia că Dumnezeu este dragoste. Iubiți ascultători! Aici încheie pasajul care l-am avut rezervat pentru ziua de astăzi. În comentariul de încheiere vrem să repetăm și noi versetul spus de bătrânul și anume căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihenirea Lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Dacă noi toți cei care ne numim credincioși, toți cei care avem Scriptura, toți cei care îi sărutăm scoarțele, toți cei care o purtăm subțioară la biserică, la adunare, toți cei care o citim, fie mai mult, fie mai puțin, dacă noi toți aceștia am crede din inimă versetul acesta, am duce o viață mult mai fericită și mai liniștită, mai balansată. Dacă în loc să ne îngrijim, să ne îmbogățim aici pe pământ, dacă în loc să ne frământăm cum să ne facem avere, dacă în loc să umblăm după lucrurile pământești, am umbla mai întâi după lucrurile lui Dumnezeu, dacă în loc să adunăm la noi comori peste comori, am avea grijă de cel care are mai puțin ca noi, să fim siguri că atunci bucuria lui Dumnezeu va revărsa peste inimile noastre ca un fluviu. Dacă eu m-aș ocupa mai mult de drepturile lui Dumnezeu asupra mea, el s-ar ocupa mult mai mult de nevoile mele în calitate de copil al său. Dacă eu aș avea grijă mai mult de cel de lângă mine care este în nevoie, și care are mai puțin decât mine, Dumnezeu s-ar ocupa în chip binecuvântat și minunat de toate nevoile mele. Dacă eu aș purta de grijă de copiii, fraților și surorilor mele care umblă dezbrăcați, care umblă goi și flămânzi, Dumnezeu s-ar îngriji cu prisosință de copiii mei, și atunci aș avea și partea sufletească, bucuria și pacea inimii pe care o pot da numai el într-un chip minunat și binecuvântat, o pace așa cum spune el care întrece orice pricepere și pe deasupra aș avea și cele trebuincioase de zi cu zi pe pământul acesta, căci așa a spus el, mi se vor da pe deasupra. Doamne Tată Ceresc, ajută-ne, te rugăm, ca și pe parcursul minutelor următoare, să căpătăm din ascultarea mesajului tău tot mai multă încredere în tine, să învățăm să căutăm mai întâi împărăția ta și să te lăsăm pe tine, să ne le dai pe toate celelalte, așa cum voiești tu, împreună cu pace și bucurie în Duhul Sfânt. Amin. Noi suntem florile lui Iisus. Și pentru care în toată vremea cu dragoste să îngrișește. Și pentru care în toată vremea cu dragoste se îngrișește. El este gata să se îngrijească, El, Dumnezeu, de nevoile noastre în toată vremea, dacă îi dăm voie. Iubiți ascultători, suntem în versetul 55 de la loca de la capitolul 12 pe care îl citesc, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Și când vedeți suflând vântul de la miază zi, ziceți, are să fie zăduf. Și așa se întâmplă. Ne amintim, iubiți ascultători, că suntem în împrejurarea în care Domnul Iisus se adresează noroadelor. El vrea prin aceste îndemnuri să ne învețe și pe noi să sporim în cunoașterea duhovnicească, în cunoașterea lui Dumnezeu, mai mult decât în cunoașterea celor pământești. Potrivit cuvintelor Domnului Isus din Ioan 17, viața veșnică este cunoașterea lui Dumnezeu ca singurul Dumnezeu adevărat și a lui Iisus Hristos trimis de El. Așadar, cunoașterea aceasta este cea mai importantă, este vitală, pentru fericirea noastră veșnică este mult mai importantă decât cunoașterea lucrurilor de pe pământ. Cunoașterea duhovnicească a semnelor timpului este una din cele mai sfinte datoriri ale credinciosului. Prin cercetarea cu credință și sub călăuzirea Duhului Sfânt a scripturilor, urmașul Domnului Sus vede semnele timpului și trăiește treaz, atent, înălțând adevărul lui Dumnezeu, fără teamă. Sunt oameni care în cele pământești dau dovadă de judecată sănătoasă, dar în cele duhovnicești sunt de o nesimțire și de o nepricepere uluitoare. Păcatul, stările firești și mediul rău întunecă mintea omului. Frații mei, să fim atenți și să vedem cum suflă vântul ca să nu ni se întâmple pagube duhovnicești. Să nu ne lăsăm în voia lui, ci să ne ascundem în Domnul Isus, turnul nostru de scăpare, și vom fi scutiți de pagube. Noi nu putem opri vântul, dar ne putem păzi de răul pe care ni-l ar face. Prin har putem să intrăm în marele nostru adăpost și aici avem pace, siguranță și bucurie neîntreruptă. La adăpostul Domnului Iisus Hristos avem totul de plin, și biruință, și roadă. Să rămânem numai adăpostiți toată vremea în el. În continuare, în versetul 50 și 6, Domnul Iisus se adresează astfel noroadelor. Fățarnicilor, fața pământului și a cerului știți să o deosebiți. Vremea aceasta cum de nu deosebiți? Observați, Dumnezeu vrea să fim conștienți de vremea în care trăim ca să trăim la înălțimea cerințelor ei. Dacă trecem nepăsători pe lângă timp, suntem fățarnici și aplecați înspre orice rău. La fel, dacă trecem cu nebăgare de seamă prin cuvintele Sfintei Scripturi, fără să ne adâncim în ele, nu ajungem la înțelegerea adevărului duhovnicesc. Atunci trăim formalist și fățarnic viața de credință, iar Dumnezeu nu-și găsește plăcerea în noi. Trebuie deci cuvintele Sfintei Scripturi nu numai să le citim, ci să ne rugăm cu privire la cunoașterea lor ca Duhul Sfânt să ne dea lumină și după ce le cunoaștem, să ne rugăm în continuare pentru puterea Duhului Sfânt să ne ajute să le trăim în viața practică de zi cu zi. Orice stare rea, orice păcat păstrat în viață și orice nesupunere față de adevărurile lui Dumnezeu pe care le cunoaștem bine, duc la fățărnicie și stare de vrăjmășie față de Dumnezeu. Farisei și cărtorarii au fost numiți fățarnici de Domnul Isus pentru că iscusința cu care ei și mișcau în viața firească dovedea că nepriceperea în lucrurile duhovnicești nu provine numai din neputința lor, ci din voința lor sucită, întrucât ei nu voiau să vadă ceea ce nu le place. Faptul că fugi de adevăr ca să nu-l cunoști așa cum este, pentru că-ți strică planurile, nu înseamnă mântuire. Nimeni nu va fi mântuit fără adevăr. Și acela care crede că, dacă n-a cunoscut adevărul, va avea o îndreptățire în fața judecății, se înșeală amarnic. Toate turlele bisericilor pe care le întâlnim la țară și la oraș, toate crucile care sunt puse la încrucișeri de drumuri, emisiunile de radio creștine, atâta literatură creștină câtă pătrunde în țara noastră și câtă se publică zi de zi, toate acestea ne vor acuza într-o zi că nu le-am dat atenție și n-am vrut, să ascultăm adevărul. Păcătoșii ajung în iad nu pentru că n-au putut să se mântuiască, ci pentru că n-au vrut să se mântuiască. Dumnezeu știe că noi nu ne putem mântui singuri și dovada cea mai puternică, cea mai grăitoare în sensul acesta, este că s-a decis să trimită pe însuși Fiul Său. Dacă Dumnezeu ar fi știut că există vreo soluție ca noi să ne mântuim singuri, N-ar mai fi ales să sufere atât de mult să-și vadă singurul său fiu în chinurile acelea crunte de pe Golgota. Care dintre noi, cine dintre noi ar fi dispus să-și dea copilului, singurului copil la moarte, pentru binele unui altuia? Și cine dintre noi românii n-a auzit despre Dumnezeu care și-a trimis singurul său fiu să moară pentru păcatele noastre, am luat noi aminte însă, l-am întrebat de ce a făcut acest lucru? Ei bine, pentru faptul că nu ne-am interesat de această mare minune, această mare dragoste a lui Dumnezeu față de noi, numai pentru motivul acesta merg și în iad. Așadar, nu există nicio dezvinovățire. Știind Dumnezeu că noi nu putem să ne mântuim, ne-a trimis pe Domnul Isus, dar dacă nu vrem să-L primim, Asta este treaba noastră și numai pentru acest motiv se vor duce în iad toți acei care nu se interesează astăzi de jertfa Domnului Hristos și după ce s-au interesat, nu primesc ca făcută pentru ei. În versetul 57, Domnul Iisus continuă în felul următor. Și pentru ce nu judecați și voi singuri ce este drept? Iată, iubiții mei, o întrebare mare pentru om de care atârnă viața lui de lumină, de biruință și de fericire. Pentru ce nu judecați voi singuri ce este drept? Vedeți, Dumnezeu a dat omului minte ca să o folosească pentru bunul mers al vieții, așa cum se folosește de mâini, de picioare, de gură și de ochi. Nimeni nu poate să trăiască normal și fericit, așteptând ca mâna altuia să îl hrănească, picioarele altuia să-l poarte și ochii altuia să vadă pentru el. Și mai mult, nimeni nu poate mânca și respira pentru altul. Tot așa și cu mintea. Dumnezeu a dat acest mar dar omului ca să se folosească de el tot timpul și în toate problemele vieții. Când este vorba de cunoașterea adevărului, de alegerea a ceea ce este drept și de mântuire... Omul trebuie să se folosească mai mult și mai stăruitor de mintea pe care a dat-o Dumnezeu ca să nu apuce pe căile minciunii, ale rătăcirii, ale păcatului și ale morții. Mintea noastră cea nouă, o minte înnoită prin Duhul Sfânt, adică o minte care lucrează sub înreurirea și controlul călăuzirea Duhului Sfânt folosindu-ne de cuvântul Lui, acea minte ne este de mare folos, ne este indispensabilă în înaintarea pe calea vieții. Așa cum avem curajul să întrebuințăm mâinile, tot așa trebuie să avem curajul să întrebuințăm și mintea noastră cea nouă, judecata sănătoasă, în toate împrejurările. Cine gândește bine, crede bine, trăiește bine și lucrează bine. Nu poți să cunoști nimic dacă nu-ți întrebuințezi mintea. Și viața se menține normal numai prin cunoaștere. Viața veșnică de asemenea înseamnă cunoaștere, cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului Isus Hristos, așa după cum Domnul Isus ne spune în nuan 17 cu 3. În versetul de față, Domnul Isus întreabă, deci, pentru ce nu judecați voi singuri ce este drept? În ziua judecății vom fi întrebați și de acest mare lucru v zice Dumnezeu oamenilor care nu au vrut să se folosească de darul rațiunii? De ce n-ați judecat voi singuri când era vorba despre mântuirea voastră, despre adevărul care duce la mântuire? De ce ați lăsat pe alții să judece în locul vostru? De ce v-ați luat după tradiții? De ce v-ați luat după spusele unuia și al altuia? De ce n-ați luat cuvântul meu cel sfânt să-l citiți? De ce nu v-ați rugat pentru lumină și să vă dau ca să aflați mântuirea? De ce, cu alte cuvinte, nu ați lucrat voi singuri la mântuirea voastră și ați lăsat pe alții? De ce n-ați crezut în mine și în cuvântul meu așa cum este el scris? De ce n-ați urmat pilda credincioșilor din Scriptură, pilda credincioșilor din Berea, care cercetau ei singuri Scripturile ca să vadă dacă ceea ce le spunea Pavel este adevărat? De ce n-ați judecat singuri? Voi singuri să vă convingeți de adevăr și de ce v-ați luat după tradiții și după spusele oamenilor? Da, acestea vor fi întrebări la care va trebui să răspundem. Dragul meu, ai învățat-o să judeci singur? Roagă-te Domnului și El te va învăța. Numai când judeci tu singur în cele te, te privește pe tine, numai atunci ești liber și credincios cu adevărat. Nu lăsa pe oameni să te inducă în eroare. În versetul următor, la versetul 58, iată ce spune Domnul Isus în continuarea ideii. Când te duci cu părișul tău înaintea judecătorului, pe drum caută să scapi de el, ca nu cumva să te târască înaintea judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și temnicerul să te arunce în temniță. Din punct de vedere duhovnicesc, analizând versetul acesta, dacă luăm lucrurile în sensul lor spiritual, înțelegem că pârâșul nostru este satana, așa cum vedem din cartea Iov, capitolul 1, 8 și 12 și în alte locuri din scriptură, și vedem că satana folosește judecata dumne dreptatea dumnezeiască luând-o ca armă împotriva noastră. Temnicerul despre care vorbește versetul sau executorul sentinței reprezintă brațul a tot puterniciei dumnezeiești. Datoria este păcatul nostru mult și greu prin care am lovit și păgubit dreptatea lui Dumnezeu. Este oare cu putință stingerea datoriei? Cine poate satisface dreptatea dumnezeiască? Cum putem pe drumul vieții noastre să ne împăcăm cu cel ce ne părăște înaintea lui Dumnezeu? La această întrebare este un singur răspuns, și anume, prin Domnul Isus Hristos. El este plătitorul marii noastre datorii, El a satisfăcut dreptatea dumnezeiască pe care am atins-o atât de greu, El a închis pentru totdeauna gura marelui pârș a lui Satan. Câtă vreme nu-i prea târziu să ne împăcăm cu dreptatea lui Dumnezeu, prin Domnul Isus, primindu-L ca mântuitor personal, prin credință și pocăință. Sfântul Vasile cel Mare zice așa, pârâșul este cugetul, iar drumul, că spune versetul câte vreme mergem pe drum, este viața noastră. Citându-l pe Sfântul Vasile, Sfântul Doroteu de Gaza se întreabă astfel, pentru ce este numit cugetul nostru pârâș? Și tot el dă răspunsul. Pentru că El se împotrivește statornic voinței noastre rele, mustrându-ne când facem ceea ce nu trebuie să facem. Da, într-adevăr, cugetul nostru ne mustră când facem ceea ce nu-i potrivit cu dreptatea Dumnezească, și nu putem ajunge la liniște decât prin sângele Domnului Isus. Dacă alergăm la Mântuitorul nostru... El ne curățește de tot ce este rău și ne dă pacea lăuntrică și echilibru în partea de afară a vieții noastre de credincioși, de copii ai Lui. În versetul următor, versetul 59, din Luca de la capitolul 12, după ce Domnul Isus ne-a spus cele dinainte, continuă: Îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti și cel mai de pe urmă bănuți. Trebuie să înțelegem că suntem datori față de legea dreptății dumnezeiești și, dacă nu vrem să folosim mijloacele Harului ca să scăpăm de această datorie, legea ne silește să plătim ultimul bănuț ca să putem fi mântuiți. Cine poate să-l plătească? Să nu mergem niciodată pe calea legii în rezolvarea problemelor noastre frățești sau familiare, că ceșim rău, ci să mergem întotdeauna pe calea Harului. Domnul Isus care a adus Harul și adevărul, a plătit toată datoria noastră față de legea dreptății dumnezeiești. Dacă ne alipim de El, prin credință și pocăință, suntem achitați de orice datorie, căci El a plătit totul în locul nostru. Și încă un gând. Chiar și în problema mărturisirii păcatelor și a îndreptării pagubelor produse de El, trebuie să plătim ultimul bănuț, adică să nu lăsăm nimic nemărturisit, nimic neîndreptat. Orice focar de infecție trebuie curățit, orice rest de foc trebuie stins. Altfel, totul revine la starea de la început. Un proverb indian spune așa, din restul de boală, din restul de datorie, din restul de foc și din restul de păcat, crește din nou răul. Mântuitorul nostru ne curăță de orice păcat, dacă venim cu credință la el și ne mărturisim sincer. Numai o curățire de dă pace și bucurie sufletului. Iubiți ascultători, cu versetul acesta am încheiat studiul capitolului 12 din Evanghelia scrisă de Luca. Începem acum studiul capitolului 13 din Evanghelia după Luca, respectiv versetul 1. În vremea aceea au venit unii și au istorisit lui Iisus, ce se întâmplase unor galileieni al căror sânge l mestecase Pilat cu jertfele lor. Haideți acum să cugetăm împreună cu preotul Nicuriță, care a alcătuit acest mănunchi de meditații și asupra versetului 1 din Luca de la 13. În orice clipă se întâmplă ceva pe globul pământesc, dar mersul lui Dumnezeu nu este tulburat și lucrarea lui nu este împiedicată de ceea ce se petrece pe pământ. Adevărul acesta trebuie să-l știm bine și să ne alipim de săvârșit de Domnul Isus, noi cei care credem și l-am primit ca mântuitor al nostru. Cu tremure, războaie, secetă și alte grăzăvi se abat pe trupul omenirii, dar cei credincioși care s-au ascuns în Domnul Isus n-au de ce să se teamă. Ei își au viitorul asigurat. Pe vremea Domnului Isus Pilat, dregătorul roman, săvârșise o crimă împotriva unor galileeni care s-au ridicat împotriva ordinii romane, iar unii din ascultătorii Mântuitorului s-o coteau aceasta ca o pedeapsa lui Dumnezeu. Dumnezeu însă nu se amestecă în probleme politice și nici în viața oamenilor necredincioși, în afară de cazul când urmărește să smulgă pe cineva ca să-l facă un vas al său, cum a fost în cazul lui Saul din Tars. Dar în același timp Dumnezeu dirigează în așa fel lucrurile ca să slujească planului Său general de mântuire a neamului omenesc. Citim deci că în vremea aceea au venit unii și au istorisit lui Isus. Frații mei, ce istorisim noi Domnului Isus? Când stăm în fața Lui, când stăm înaintea Lui, ce avem să-i spunem despre semenii noștri? El știe tot ce se întâmplă fără să-i spune omul. Dar când îi vorbim totuși despre cineva, el se uită la inima noastră și vede Duhul care o stăpânește. Să-i vorbim cu mile, cu dragoste și cu înțelegere despre semenii noștri și el se va bucura și ne va binecuvânta și pe noi și pe ei. Domnul să ne ajute la aceasta. În versetul 2, Domnul Isus dă un răspuns celor care au venit cu această problemă în felul următor. Credeți voi, le-a răspuns Iisus. Că acești galilieni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galilieni pentru că au pățit așa? Vedeți, să fii izbăvit de o credință falsă este o mare lucrare a Harului Lui Dumnezeu în viața ta. Aceasta este condiția principală pentru zidirea unei vieți noi din Dumnezeu. Lucrarea izbăvirii de credința falsă nu este ușoară, dar la Dumnezeu este cu putință. Cine vrea din toată inima să urmeze Domnului Isus? Trebuie să se lepe de sine și de toți are, și de bun și de rău, ca să se poată pune un început nou. Numai după ce se face o demolare totală, se poate începe noua zidire. Domnul Iisus spune deci așa întrebarea. Credeți voi? Dacă nu avem credință adevărată, nu putem ajunge la mântuire, la adevăr, la cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului Isus. Dumnezeu dă credința cea adevărată tuturor celor care o doresc. Numai cu această credință se ajunge la adevăr și la unitate, pentru că această credință lucrează prin dragoste. Credeți voi, le-a răspuns Iisus, că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni pentru că au pățit așa? Încă un gând cu privire la acest adevăr. Insuferință este o taină pe care nici un om nu o poate înțelege în întregime. În vremea de demult, stăpânea credința că suferința este o pedeapsă pentru fapte rele. Nu știm pe deplin de ce este atâta suferință în viața omenească. Însă suntem încredințați că, dacă primim cu smerenie suferința, avem binecuvântare în viața noastră. Prin suferință mulți au fost binecuvântați într-o mare măsură. Iubiți ascultători, încheiem aici programul L174. Cu voia lui Dumnezeu ne vom întâlni cu ocazia programului viitor L175.